Otz siberiarra, otz polarra, parrastan adozkigu bata bestearen atzetik. Batetik atera orduko bestean sartu. Arropak endue zini gabiltzan honetan, ongi probestu behar, etorkizunean arroparek izango dugun ere ez dakigulako. Lelokeria dirudien arren, geroan izango dugunaren edo ez dugunaren asko ditut. Aldapan behera, balaztari gabeko autobatean sarturi gabiltzala dirudi. Menderdia igaro da kubaren aurkako enbargua martxan jarri zupenetik. Mendeharddi, Kubako iraultzeren desagerpena bilatu asmoz itotze politika bortitza hasi zupenetik. Zaitasunak zaitasun egun biziri dagoen herria da Kuba. Estatu batuen kanpo politikaren heegarren porrota. Menderdia baino bi urte gutxiago zituen zendu berri den Whitney Houston abersariak. Aspaldian hitzalipa pazegoen artista. Bizitza pertsomala artistikoaren gainetik drogeen kontsumori egosten diote bereriotza. Bat gutxiago, edo, bat gehiago. Final bat gehiago jokatoko duena atletik itzanen da. Hiru urteren bueltan berriz ere koparen finalean. Orduan bezala Bartzelona nahal duna duuna Beraz, txistu zaparra datzela Espainararrino aditzean, Espainiarrak subizien hartze gainino. Eta gero, gu gara hey, hey, Espainiar bi mito erori diraste honetan. Biak gure eskualdearekin zerikusia dute gainera. Irungo harakin malapartatu baten errua omen, kontador txerrindularia suntsitzeko. Harakin jaren haragiak zerikusirik izan ezaren, Espainiarak baietz eta baietz. Kirolari garbia omen da kontador. Nolo orduan klebutero arrastuak bere gorputzean, harrapatu haute eta orain ordain zera arrantziarrak gustora, Espainiarren kontura. Bigarren mitoa, garzon, superrepailea dugu. Gure eskualdean, Euskal Herrian bezala, agitze zaguna. Askok, jainkotzat zuten gizonak, akatsen abarmen egindu ordea, orengoan. Euskal Herri barren aurka dena zilegi, dena libre, Espainiar eskubitar demokraten aurka ere, berbin jokatu. Eta noski, eskubitar demokratak ez dira terroristak. Eta, terroristei ez bezala, Eskubitar demokratekin sartzea, zureri sinatzea bezala xeda. Ez dut txampainerikin ospatu, hala ere, pena hondie egirik ez diteman. Nazio artean, giroa bero. Grecia, Siria, Iran, arrazoi ezberdinak, haserre bere txuak. Amajerari gabeko abeko zirkulua. Presoen gaiaren moduan. Korain urte asko, kanpoan beharroa hitzuen txurik. Biotzekoak emanaren ez diru askatuko dutenik. Noiz arte, eta gurean hauteskunde usaina, gero eta gertua dagoela dirudi. biru di. Bi. Guztia guztiekien mokoka, erasoan eta kontraerasoan. erasoan. Urrengo hilabeteetan jasan beharko dugunaren aurrekaria. Eta nola antzi lan mondutik iritsitako batu beltzak. Iaz, seminutuan behin lan istripu bat eman zen. Horotara, larogeita marmila. Larogeita bat langile hil ziren lan istripuz, eta beste irureun langile larrek izauritu. Estatistika guztiia hauei amituaren ondorioz hil ziren beste amamalau langile gehitu behar zaile. Ez diru di guztionen amaieramateko beromete askorri dagoenik. Ez gogo eta ez nairik. Eta auarre egoia nahi nuken arren, datu hauek okerreragingo duzaakoan naago, aurrera baino atzelakagoez. Naite egiten aldute, zaila da aztea la erreforma onartzeko bezperan, Luis de Guindos ekonomia ministroak Olirren Europa Batasuneko ekonomia komisarioari moturreko moldaketak saldu naian emanzuen irudi patetikoa. Nor eta Olirren Europa osoa amildegiaren ertzera eramaten ari den austeritate estrategia animatzen duen piromanuetako bat. Moturrekoa izatea, premieran iruditu zitzaion, komisarioari jakina. Azkenean, kaleratzea merketzeari buruzen. Espainiak kaleratzea arraztuta sortu nahi enplegua. pleguak. Neurri gehiago ere bai, zein baino zein gogorragoak. Tartean, enpresa buruei botere gehiago emateko neurri esanguratuak. Baina funtseskoa simbolo bat amaitzea zen. Ikur moduko bat, egiturazko reformen aldarean sakrifikatzea, bestekoa zen. Akabo, barrogi eta boslan eguneko kalte ordaina zuen kontratu mugagabe finko eta preziatua. Aste honetan jakin jakindugunaen arabera, Espainian, banakako zazpire humila kaleratze egin ziren iaz. Amarretik seik kalte ordein handien ahizuten. Berdin-berdin kaleratu zituzten. Bedea behar dagero, kalte ordeinare merkeago bat izan da, enpresek gutxiago kaleratuko dutela sinisteko. Azken berrogeita marrutetan eskuraturiko lorpen sozialei akabo. Neurriak gogorra dira. Sektore publiko, privatu, langabe, gazte, Guztien za dago tartazatia, epazate guztiek, pozoina dute. Murrizketak, murrizketak eta murrizketak. Azken aldian politikarien ahotan bolo-bolo da bie nizza, mehatsua. Horrekontuetan daukagun diruarekin, gastu guztiari aurre egin ezendio gunez, lehen tasunak ipini behar dira. Eta noski, politikariak ere euren interesik sendoenak lehen ezendituzte gizarteak benetan dituen beharretara bideratuko bartidetan murrizketak egin. Lanerreformekin egoerago gortu, baina behar darbiri gabeko azpidegitura herraldoiak finantzatzeko badago dirua. Kresia egon badago, etezut nikukatuko murrizketak beharrezkoak direnik. Baina ez gaitza pelain eurek nahi dutenerako erako maho orkitzen birua, ez dagoen goen lekuan ere.